Depèn de l'entrevistat. Quin idioma vols fer servir, Josep Antoni Hinojosa, d'Iniciativa, Catalana, als Verds? No, no, Iniciativa, per Catalunya Verds, Esquerra bé. Unida i Alternativa i Entesa. Ah, gràcies, eh, perquè és tan llarga aquesta coalició. Eh, sí. Quin idioma vols, eh, Josep Antoni? No, eh, eh, jo vull parlar el català. Molt bé. Sé que t'expressaries millor en castellà, però eh, prefereixes que ho fèiem en català. Mm, sí, d'acord. Moltes gràcies. Comencem la primera secció dedicada a la crisi. Qui creus que està més afectat per la crisi a Sallent i què penses que es pot fer des de l'Ajuntament? Aviam, a Seyent, l'afectació la, de la crisi afecta a diferents sectors, eh, des, de, des de sectors com pot ser la petita empresa, el comerç, i, però sobretot tenim referents que Seyent entenem que és un poble de gent treballadora, doncs l'afectació eh, va molt dirigida a, a les persones eh, doncs assalariades, perquè hem de tenir en compte que a Seyent tenim quasi bé prop de 500 aturats i colpeix ja més aviat a la gent treballadora salariats i que el perill d'aquest tema és que pugui haver un sector de la població que queda exclosa de, com a exclusió social però és evident que també afecta a les empreses, petites empreses al comerç i en general a les famílies perquè el que està clar és que tenim un endeutament familiar Eh, i l'Ajuntament també té un gran endeutament. per tant, afecta a l'administració local a les empreses i en general a tothom Creus que el pressupost de l'Ajuntament que al final paguem entre tots els contribuents hauria d'augmentar o que hauria de disminuir en els propers quatre anys? Eh, perdó? Eh, no tinc... El pressupost de l'Ajuntament els sí. diners disponibles eh, per l'Ajuntament mm. aquests pròxims quatre anys en plena crisi, mm. creus que Hauria d'haver més diners en mans de l'Ajuntament o menys diners en mans de l'Ajuntament? Home, és evident que l'Ajuntament hauria de tenir suficients recursos per afrontar totes les problemàtiques que hi ha al poble. I en aquests moments de crisi, doncs, pues, encara més. Però això està molt en funció de que també hem de tenir en compte que els ingressos de l'Ajuntament, degut a la crisi, també han diminuït. Per tant, tot estarà en funció dels ingressos i a més a més en un moment de crisi també està en funció que l'administració local que és l'Ajuntament també ha de fer un bon un repartiment equitatiu dels recursos per afrontar aquesta, la situació actual que vivim vull dir amb això? Doncs que això, que caldrà reduir despeses innecessàries caldrà doncs, fer les inversions prioritàries eh, i caldrà doncs, fer un, un diguéssim reflexionar molt acuradament sobre el pressupost municipal que tenim. Uh -huh. Que en aquests moments també hem de tenir en compte que l'Ajuntament té un endeutament en molts bancs. Té un 85% dels recursos, dels ingressos ordinaris. A més a més, hem de tenir que això ja puja quasi bé 6 milions d'euros que devem als bancs en quant administració local. Tens pensat alguna proposta per retallar el pressupost de l'Ajuntament? Retallar? Sí, algo per reduir els gastos? Sí, doncs, bueno, les, les propostes haurien d'anar encaminades a doncs, prioritzar les inversions, les que siguin més imprescindibles i que siguin per a una majoria no?, de la població. Lo que no podem fer és, per exemple, inversions en determinats eh, col·lectius o determinades obres que podrien prescindir i... I, doncs, pues, quines serien la reducció de la despesa? Bueno, per exemple, se'm ve al cap doncs, que també s'han de reduir moltes coses de la despesa corrent. Entre això, pues, bueno, tenim, per exemple, el cas de que hem de reduir el consum energètic, hem de reduir en despeses d'oficina, de, de, bueno, de, en, en el que serien despeses que cal fer un estudi, com en les podem reunir, que això ens faciliti una mica més tenir altres recursos. Teniu, teniu idees des del teu partit per ajudar a les empreses de Sallent, pensant que així es podran sortir millor de la crisi i donar més llocs de treball? Ah. Aviam, eh, jo, quan parlem d'empreses, hi ha empreses doncs, que segurament no necessiten tantes ajudes. Jo crec que el que el que s'ha d'ajudar més és a la petita empresa, al comerç. I des d'aquest punt de vista, doncs, el més important tampoc depèn de l'administració local la força que puguem tenir o les propostes que puguem fer a la petita empresa, perquè tot és, això està una mica relacionat amb les polítiques també del govern de la Generalitat, amb les polítiques a nivell comarcal, però sí que jo crec que doncs, el que seria molt important és que la resposta a la crisi ha de ser col·lectiva, des d'aquest punt de vista, el que nosaltres havíem proposat a l'Ajuntament en un moment determinat era que calia fer una taula, una taula de... per afrontar la situació de crisi a nivell local i llavors posar-se en contacte, que aquesta taula que participessin els empresaris, els sindicats, l'Ajuntament i sectors del comerç, comer de forma que féssim un, un debat seriós amb les dificultats que tenim tots els sectors que ha, que estem vivint al poble i d'aquesta manera donc fer una diagnosis doncs, partint de la població des de les persones, les necessitats socials que tenen hasta que la, hasta la petita empresa i a partir d'aquí pugué arribar a, a punts de trobada per donar respostes a tot això. Di una mesura concreta doncs per facilitar eh, i perquè la petita empresa doncs, pogués, pogués tenir... Entre altres coses, jo crec que també a la petita empresa s'haen de donar facilitats doncs perquè per puguin desenvolupar el seu, el seu, la seva activitat. No? l'ajuntament ha de ser un facilitador d'informació perquè és evident que des de l'administració local podem tenir tenim més contactes amb, amb altres administracions mm. i hi ha mesures que a vegades se'ls se hauria d'informar a la petita no? de empresa no? Incluso eh, són els emprenedors els emprenedors promocionar ah, iniciatives no? d'emprenedor le, promocionar l'economia de, de caràcter social, el cooperativisme mm. també són possibilitats doncs, que podríem tenir i això pues, Seria possible, doncs, jo crec que que l'empresarial, empresari, la petita empresa que hi ha a Saient, són persones que, o entitats que estan dintre del municipi i que calia tenir un contacte més, més estret amb, amb aquestes entitats, no? I això facilitaria doncs buscar, buscar iniciatives que poguessin promoure des del comerç hasta l'activitat laboral, no? Us adueixo que tu el projecte aquest que s'ha parlat del BB d'empreses, eh... Estàs a favor d'aquest projecte? Bé, bueno, nosaltres, ja en el nostre programa electoral del 2000, quan es vam presentar les eleccions de 2007, ja vam doncs, de promoure el... temes d'iniciativa empresarial. Uh -huh. no? Aquest projecte d'empreses bueno, pot estar una mica en aquesta línia, no? d'iniciar processos d'iniciatives de... empresarials d'emprenedors donar i donar-li suport. No ens ho posem a, a aquest projecte. No? Una altra cosa és que això doncs, es porti bé, que es faci un seguiment acurat i que, doncs, que pugui tenir un èxit. No? Mm. Molt bé. Eh, creus que els alcaldes i els regidors haurien de tenir una preparació especial en economia per evitar els abusos i endeutaments descontrolats? Home, jo crec que els residus i l'alcalde han de tenir una mínima noció d'economia. El que passa és que hem de tenir en compte que amb l'administració local n'hi ha tècnics de, de comptabilitat, doncs que jo considero que aquí a l'Ajuntament de Seyent hi ha diverses persones que, que, que, es, que porten la comptabilitat i penso que estan suficientment preparats per orientar també els residus i a, a l'alcalde. No obstant 'nte de lo que podria ser un estudi econòmic, eh, els residors i l'alcalde també poden tenir assessors que els s'hi orienten per fer millor les coses. El, el, el, teu, el teu partit o tu personalment estaries eh, a favor d'incrementar l'ajuda que rep càrites a mida que càs augmenta el número de persones que reben ajut. Aviam, el tema d'afrontar la crisi sent en funció de les diguésim de les necessitats socials que hi ha al poble, això s'ha de veure des d'un punt de vista no de, de, de com, a bene, com a la beneficència, uh -huh. com la caritat. perquè nosaltres entenem que en els moments que hi ha aquesta crisi s'ha de veure com un tema de principis de solidaritat. Uh -huh. A partir d'aquí s'han doncs, de crear... Diguéssim, unes bases eh, on implicada implicades aquestes organitzacions que d'alguna manera doncs, estan treballant per contra l'excursió social. Llavors, Càritas, l'Ajuntament i, i altres entitats que puguin fer feines en aquest poble, no? perquè bueno, hi ha necessitats de cara a les persones, com poden ser doncs, detectar la gent gran que està en situació de risc, Eh, en fi, joves en conflictes familiars, uh -huh. persones que tenen moltes dificultats, tot això de, de unir esforços per afrontar-ho conjuntament. I aquí Caritas, doncs, jo crec que està fent una bona labor. I des d'aquest punt de vista, aviam, dir és que una part del de pressupost per fer accions benèfiques. Aquesta expressió a mi no m'agrada. Uh -huh. És dir, és que hem, hem de fer, diguéssim, un, un, un escenari uh -huh. per afrontar, diguéssim, de forma solidària aquelles necessitats que tenen les persones. Perquè el fet de donar beneficència o donar menjar no hi ha suficient. Uh -huh. S'ha de fer, diguéssim, com un estudi de com se li dona la gent que està en, en una situació d'exclusió social suficients elements per la seva emancipació, no? Uh -huh. Des de fer un seguiment de la problemàtica que tenen, donar li eines, doncs, com poden ser, a lo millor són gent que necessiten formació doncs, eh, en, en algun tema determinat o anar a fer uns cursos que els interessa per, doncs, per veure si poden o no poden accedir al mercat de treball. Totes aquestes històries, mmm, de que li tenem de donar més diners a Caritas. jo no em negaria, no? però jo crec que s'ha de fer amb una funció, diguéssim, més aviat organitzada davant de la situació que hi ha. Mm. Well, el, en realitat, Càritas és l'últim és a dir si, el, si fa tres anys anaven 15 persones a demanar menjar a Càritas i ara hi van 150, eh, doncs eh, que ajudar- els... Well, evidentment vegades, si no... també hi ha aquest espai, no? Well. La gent, si hi ha molta gent que està en situació de risc, després hem de tenir en compte, doncs, el, que les coses, doncs, hi ha la gent nouvinguda, gent emigrada, i hi ha la gent d'aquí, del poble, que uh -huh. també té aquesta necessitat. Uh -huh. Doncs, clar, quan la gent ja està en la situació de que ha de, de, de demanar menjar per, per uh -huh. viure, diguéssim, és que hem d'analitzar molt profundament la situació que teníem en general. Uh -huh. Per això, quan nosaltres parlaven de crear la, la taula per afrontar-la aquí, si també estava dintre d'aquest context. Uh -huh. No era només de de bueno, promocionar les iniciatives de la petita empresa o, o, o diguéssim la gent que està aturada mm -hmm. quines possibilitats tenien d'iniciar un procés cap a ocupació a nivell municipal perquè també hem d'estar molt al corrent de les, de les, de les entitats supramor municipals de, de certes subvencions que venen pels plans d'ocupació, sinó també en aquest tema de dir, analitzar quines famílies estan en l'excursió social i afrontar també el tema, començant pel primari de l'alimentació, perquè també aquí hem de tenir en compte que hi ha famílies que hi ha infants i tot això, no? I llavors a crear com un mecanisme que afrontés tota aquesta problemàtica. Una altra pregunta ara és l'última ja en aquest capítol. Creus que hi ha perill de corrupció a l'Ajuntament de Sallent o podem estar tranquils els ciutadans? No, jo en aquests moments, perills de corrupció, lo que, si et refereixes a l'AES, el procés del pressupost municipal, no veiem que hi ha en aquest moment un perill de corrupció. Poden haver errors de la gestió del pressupost, que han ha hagut alguns errors de la gestió del pressupost. A nosaltres, per exemple, en el pressupost municipal del 2009-2010 vam denunciar que hi havia uns, uns errors de pagament que eren de despeses corrent i naven a despesa de personal perquè hi havia irregularitats en algun contracte que, que tenia l'Ajuntament. Llavors, això ho vam denunciar i, efectivament, això s'ha arreglat. Que, que corrupció en el sentit de la comptabilitat de l'Ajuntament jo crec que en aquest moment no n'hi ha. equipaments eh, creus, Josep Antoni, que fan més falta eh, Aviam, a la encara? A la com la gent del poble sap, ja durant aquest procés anterior hem tingut debats sobre ja l'equipament de, de la nova residència, uh -huh. ja l'equipament de la sala polivalent de, de Cal Carreras i després hi ha algun altre equipament o serveis eh, que, que és la piscina, la piscina de Sallent uh -huh. la piscina de Sallent, per exemple, és una piscina privada del Club Natació Sallet, però és un equipament també que dona, que dona servei als banys municipals del poble, llavors aquí jo no vull ni donar alternatives ni donar consell aquí també seria bo que amb el Club Natació Seient, ja que, que doncs, estan fent un servei de banys públic, ens tindríem de seure perquè el Club Natació Seient s'està trobant amb dificultats perquè l'equipament s'està fent vell. Uh -huh. Llavors, necessita tota una sèrie de reformes. I, i jo crec que l'Ajuntament, l'Ajuntament, que, que, que el Club Natació Seient està facilitant els banys públics i el que és el Club Natació, s'haurien d'assentar, reunir-se i parlar d'aquest tema, de, de, diguéssim, de la piscina. Uh -huh. Llavors, ja, el tema de la residència, de la nova residència, que, que bueno, és un tema que s'ha aprovat a l'avantprojecte, en el grup d'iniciativa per Catalunya vers de Sallent ens vam tenien aquest avantprojecte perquè pensem doncs que faltaven crear un... Faltava un protocol de més informació per part del govern de la Generalitat. Sabem que és un projecte que val més de 8 milions d'euros i que necessitava més informació en quant a la ubicació de la residència que, que, bueno, que hi ha veus que encara, i conceptes que encara no es tenim clar en quant que està en una zona que és al costat de Riu i pensem doncs, que hi ha un perill i que pot haver una zona de possible sona inundable no? i nosaltres no és que estem en contra del projecte totalment per això ens vam abstenir perquè ens faltava doncs, que vinguessin de política social de la Generalitat Urbanisme, l'Agència Catalana d'Aigua que doncs, que tinguéssim un canvi d'impressions amb personals doncs, que d'alguna manera són experts o tenen més coneixement d'aquests temes per tant nosaltres creiem que és necessària una nova residència però que queden dubtes de si ubicació és la correcta o no. La sala, de, la sala polivalent, eh, que és Calcarreres, pues bueno, també és una necessitat que tenim al poble i nosaltres, doncs, bueno, com a tot el reste de grups municipals, incloït el govern, estem en un procés de, de propostes i de participació doncs, per fer-ho de la manera més consensuada possible i doncs, que, que sigui una sala doncs, on quan es faci doncs, eh, es tingui en compte totes tota les seves qualitats. Aquesta sala doncs, el que volem és que sigui el més... Entenem que ha de ser el més polivalent possible i que la doncs la necessitem. Què està passant? Què passa saient, per exemple, en el tema dels equipaments? D'aquests equipaments, doncs, si analitzem una mica la situació... Nosaltres en el nostre grup veiem doncs, que estem molt atreçats, en, bueno, jo diria que estem a la cua de, dels pobles del Baixers, perquè estem parlant d'una sala polivalent que gairebé tots els pobles ja la tenen, uh -huh. i estem parlant d'una nova residència, doncs que n'hi ha molts pobles que ja han fet una nova residència. I quan parlem del tema d'equipaments, com pot ser banys públics, doncs hi ha altres pobles que tenen millors condicions de banys públics que els que tenim aquí a Sallet. I per què, per què creus que aportem aquests altres? Perquè no tenim els diners o perquè ens costa posar-nos d'acord? Perquè jo crec que, que aquests 20 anys que ha governat Convergència, a excepció dels 4 anys del 2003 a 2007, que va governar un altre, que va governar un govern d'entesa, uh -huh. doncs no, no s'ha prioritzat aquesta necessitat perquè ven substituir la sala polivalent per la construcció d'un embalat. I l'embalat, pràcticament, eh, és una infraestructura que no, que no és adient. Entre altres coses, després eh, vam descobrir que l'embalat, segons quin tipus d'activitat, no es podien fer per falta de, de ser una sala insonoritzada, no? perquè molestava molts, molt a Los veïns. Aquest procés, aquest procés es va desaprofitar i no es tenia d'haver fet l'embalatge, ja es tenia d'haver directament a crear una sala polivalent de cultura. No? I això, clar, és una realitat. Estem atreçats i ara en les condicions actuals que hi ha de retallades econòmiques pel part de govern de la Generalitat, és el moment més difícil doncs, per portar l'hotel, malgrat doncs, que jo crec que tindrem de lluitar per, com a mínim perquè per la sala de cal carrera sigui una realitat. I la, la residència, creus que, que és molt necessària? Aviam, la residència, s'allà en tenim una residència. El tema de l'actual residència és que és un equipament que és molt antic, que és molt vell, que, té, que les condicions de funcionalitat no són les adequades ni les adients, mm. I, I, doncs, clar, bueno, de moment tenim aquest espai que jo crec que s'ha de, de vetllar per una bona gestió, que s'ha creat un Consell de la Residència perquè la residència estigui més oberta a la participació de la ciutadania i dels responsables de la mateixa residència i que això és bo, no?, per avançar. Per avançar en la gestió, sí, una gestió adequada i adient. Però necessitem una nova residència. Aquesta residència és de fa molts anys i la seva funcions no, no és la més correcta. Molt bé. Eh, he sentit que també amb dins del pla de barris hi ha una, un pressupost de la Generalitat i de l'administració general mm. per fer unes obres a la carretera mm. I, i una de les coses que he sentit que m'ha creat molt l'atenció és que es vol fer un carril bicicleta. Això voldria dir probablement haver de disminuir el número de cotxes aparcats perquè si ja, no, ja tenen que estar mica pujats a la seda perquè no hi caben si fem un carril bicicleta voldria dir que tindríem que treure el aparcament dels cotxes Llavors, no creus que volem crear un problema on no n'hi ha cap? No creus que els projectes d'urbanització sembla que estiguin fets per arquitectes de ciutat que allà sí que tenen problemes per circular però en aquí el nivell de tràfic no és problemàtic per les bicicletes? Bueno, aviam. Eh, primer de tot dic que lo de la llei de barris, el grup d'iniciativa per Catalunya de Sallent, va ser un dels promotors perquè vam presentar una moció al ple municipal perquè ens poguéssim acollir a la llei de barris. Uh -huh. Nosaltres, doncs, si bé quan vam presentar el projecte parlàvem del, del barri antic i tal, després l'equip de govern li ha donat el nom, no, bueno, perquè el projecte ha vingut donat així també i entenem que és una, és una bona forma, que se li diu l'arriba del Llobregat, no? Uh -huh. I, I nosaltres, doncs, hem fet un, un seguiment des de que vam iniciar la proposta al ple municipal i es va aprovar. I crec que ha estat bona aquesta aprovació perquè tindrem unes subvencions de prop de 5 milions d'euros que l'Ajuntament tindrà de pagar un 25%, però tindrem uns diners doncs, per fer unes reformes i per fer una transformació de certes zones, uh -huh. no? El tema de la carretera, quan parlem del carrer Bilsi, bé, bueno, tampoc s'ha debatut molt aquest tema. Jo que crec que quan, eh, quan el projecte diu un carrer bici, pot ser un carrer bici des del Pont Vell, eh, pot haver el carrer bici des del Pont Vells fins a la zona de l'institut, part de l'estació. I després, a l'altra banda, si vols que et digui molt bé, el projecte sobre el paper tampoc l'observa mm. gairebé, mm. no? Que el tema de la bicicleta a no ha de ser un, no crec que sigui un problema com una ciutat, perquè, bueno, Sallent és un poble, jo crec que pot ser eh, un poble que agafes una bicicleta i pots anar allà on vulguis, no? Però, bueno, en desplaçament, per exemple, del pont vell fins a l'institut, no estaria malament, que aquest tram no és el que agafa la, la llei de barri, la llei de barri agafa el tram des del pont vell, diguéssim, fins gairebé al pas, no? Uh -huh. aquí com es podrà fer aquest carri de bici? en aquesta banda tampoc ho tinc gaire clar tu creus que és necessari? No? Potser, potser aquí no seria tan necessari s'haurà de veure com es fan aquests aparcaments i quina, i quina zona queda al costat de la carretera per poder transitar en bicicleta per tant això és una cosa que s'haurà d'anar estudiant també no? molt bé eh, creus que les festes que es celebren a Sallent són un bon negoci pel poble? Home, jo sempre crec que una festa genera també el fet de que la gent surta al carrer i genera una certa activitat econòmica. També genera un gasto no, a l'Ajuntament, no? Sí, però bé, bueno, l'Ajuntament també hem, hem d'assumir que l'administració local a l'Ajuntament té una sèrie de despeses i una sèrie de, de gastos que són normals. En una festa, doncs... M hi ha persones necessitades que necessiten sí, vale, necesiten Jo crec que per, això també s'ha de replantejar. Festes, no? Jo també crec que s'ha de replantejar. dir que si la festa major ens costa 40.000 euros i hem de reduir quan jo parlo de reduir despeses del pressupost no estava fugint, diguésin que en alguna festa es pogués reduir també part del pressupost uh -huh. perquè a la millor hi ha alguna cosa que si es feia gratuïta, el millor s'ha de pagar alguna cosa. Els veïns també han d'entendre de, que al alguna esfor s haha de fer. Si s'ha de redimir alguna festa, jo també crec que a sí millor siguen ho tindrem de replantejar. Eh, penso, suposo que estaràs d'acord amb que Sallent hauria de ser una, una marca atractiva, hauria de ser un nom eh, amb atractiu, així com París és el glamour, eh, Madrid és la història, Barcelona és modernitat... Quina paraula voldries que definís Sallent? Bueno, no m'he plantejat mai quina paraula si tenim de sa gent, o sa gent, que maco ets, no? mm -hmm. o sa gent, quina història més gran que tens no? mm -hmm. perquè aviam hem, jo crec que també els saientins és cert que tenim coses negatives a sa i que tenim moltes mancances però jo crec que també ens autoestimem estimem al poble no? perquè, bueno, perquè perquè té les seves característiques i té les seves peculiaritats i té coses interessants Seixent, bueno, seixent el que hem de recuperar, la història i hem de recuperar el patrimoni. Seixent és conegut, conegut arreu de Catalunya, pues, bueno, el que jo et deia, referents, referents eh, de gent treballadora tenim. Seixent té una història doncs, de moviments, de moviment obrer, perquè seixent... Quan parlem de la crisi, per exemple, estem parlant d'aquesta crisi, no? la crisi de la dictadura dels mercats i de, dels banquers. Però és que l'any 70, Seyent ja va tenir una crisi, als anys 60 i 70 va tenir una crisi molt forta, uh -huh. que va ser el tancament de tota la indústria tèxtil. No? Uh -huh. Per tant, els nostres referents venen de l'obrerisme. No? Què va passar? Seyent, hem de tenir en compte que teníem gairebé 11.000 11 habitants en aquella època, i ara no arriben a 7.000 habitants. Què vol dir? Això també ha de, ens ha de fer preocupar, perquè un poble que disminueix d'habitant és que alguna cosa està passant. Uh -huh. i també l'hem d'analitzar llavors, què té Sallent? Pues té moltes coses que es, podrien, que es podrien donar a conèixer des del poblat ibèric, bueno, es podria fer una guia del patrimoni històric o, o, inclús de, del nostre territori municipal doncs, que hi ha espais doncs, per visitar, masies i hi han ermites i, bueno, i tenim moltes coses a Sallent uh -huh. que es podrien visitar què, què et penses de la labor que es fa a Sallent des de la ràdio? No sé si et sou gent nostra habitual, però tens pensat augmentar el pressupost o ajudar que s'augmenti el pressupost perquè puguem prendre cafè amb els entrevistats, perquè puguem emetre per internet, perquè puguem tenir una unitat mòbil sense cables, no com la que tenim ara, que pesa una tonelada. Arien, Estàs a jo favor d'augmentar-lo, mantenir-lo? Jo, sí, no jo crec que els mitjans de comunicació són un element fonamental doncs, perquè, entre altres coses, primer... Per aprofundir en el sistema democràtic a nivell municipal, perquè la gent estigui ben informada de el que passa en el seu poble perquè la gent pugui parlar i quan la gent, quan la gent és més nosaltres vem proposar que es tenien de modificar els estatuts de la ràdio perquè hi havia l'article 23 dels estatuts dels doncs, que deia que no es podia parlar de, de política. quan parlem de política estem parlant d'allò que afecta al poble no és de la política de no sé què és allò que afecta la ciutadania. Per tant jo crec i en algun moment vaig fer algun tipus de referència doncs el que no entenc, que esteu aquí a la ràdio i que per prendre un tallat no sé si us han portat la cafetera tinguin d'anar a un bar del poble a mi. Es portem, de eh? es portem de casa Es portem de casa d'acord doncs a mi em sembla això ridícul, home, estem parlant de reduir la despesa, però si aquí tinguéssim una petita cafetera no tindríeu no d'anar al, al bar que hi ha aquí a la vila. Que tens uns quants incondicionals a la ràdio, Josep Anton. No, perquè pràcticament a vosaltres no us coneixia. Però vull dir que la ràdio és un instrument molt vàlid és de lògica. Eh? Per, per aprofundir en la democràcia i almenys aquests, aquestes qüestions bàsiques com és aigua o un cafè, suposo que home, això ho tindria de tenir aquí, no hauria de sortir al bar. capítol de dels diferents col·lectius de Sallent eh, a Sallent hi ha eh, molts ninis coneixes la generació nini els que ni estudien, ni treballen ni ajuden a casa eh? Eh, i eh, també a Sallent hi ha molts sisis eh? són els joves que s'apunten a tot això sí, això també uh. estudien, treballen, ajuden, s'associen eh, què en penses d'això? Bé, bueno, jo penso que Seyent, sempre dic que és un poble molt divers. No hi ha una, una sola tendència, sinó que hi ha moltes. També penso que és un poble de personatges. No ho vull enumerar, però n'hi ha molts personatges. Mm -hmm. Això és una virtut, tenir personatges, perquè hi ha el personatge que pot escriure el llibre, que pot tocar la guitarra, que pot recitar poemes, que pot pintar... i està ple de personatges. És un avantatge, però a la vegada és una dificultat. Perquè, perquè penso que això només està en detriment de que funcionin més els col·lectius. Llavors, quan parlem de col·lectius, després parlant de, dels ninis uh -huh. veig que hi ha una, una, un de en aquest moment a la població. I, per una altra banda, penso que caldria més la cooperació entre col·lectius. Jo veig que, el, que els col·lectius i les entitats pateixen d'una qüestió i és que cada una es, es mira la seva parcel·la i això de mirar-se la seva parcel·la s'oblida de les parcel·les dels altres. No? I això és un fallo a l'hora de sumar esforços amb una població que és rica en activitats d'entitats i és rica en personatges. Penso que a vegades hi ha qüestions que s'hauria de cooperar més, compartir, perquè hi ha vegades que es podrien fer coses de cara a la població que si bé vez de fer una entitat sola, unir i compartir amb altres entitats, tindria més ressò, no? I donaria més força a aquest tipus d'actes. Jo penso que, que això és un defecte que caldria, doncs, posar sobre la taula i l'Ajuntament també pot ser un generador d'aquesta coordinació, d'aquesta coordinació. Nil i ni, sí, sí, bueno, és un poble divers és un poble, doncs hi ha moltes diversitats i n'hi ha el jove que a lo millor no fa res i n'hi ha els joves que, pues, que fan moltes coses a la vegada clar, si jo tindré de cantar-me per una cosa per una altra, ja canto per aquest jove que fa moltes coses a la vegada i que és inquiet, no? Hi ha un, hi ha un, un altre problema que jo penso força greu a sa gent, que són les drogues fins on creus que arriba la responsabilitat de l'Ajuntament? Hi, hi ha la determinació de lluitar contra les drogues al poble? Estan identificats els traficants, els camells, els consumidors? Penses que s'haurien de liberalitzar les drogues? Aviam, aquesta és una pregunta força difícil pues sí. de, de respondre. Eh? No, jo crec que en aquests moments d'2011 no és el moment quan més drogues ja les seien. Jo recordo, per exemple, per exemple, després de la dictadura, que va haver-hi tot el boom de la heroïna, que segurament si féssim un repàs van morir assaient, jo diria, bé 25 joves com a conseqüència de, de la heroïna. I llavors sí que era hi havia un, una activitat, diguéssim, de activització en quant a la gent jove. Eh, que si es coneixen o no es coneixen els camells, jo, personalment, bueno, sempre hi ha comentaris a la població que les drogues, que l'heroïna, sembla que ha desaparegut una mica de la societat scientina, sí. Que a lo millor es consumeix més altre tipus de grobes sintètiques, doncs pues també, no ho sé. Que la legalització de les drogues, aviam, jo crec que la, que la legalització de la marihuana no sé fins a quin punt seria perjudicat, no sé. No estic, jo crec que la no, la no legalització també porta una mica al fet del, del conjunt del que podrien ser aquestes petites màfies no? de, de traficants però per sobre de tot això jo crec que el que s'ha de fer és donar informació a la gent jove que si està consumint un porro de marihuana que sàpiga eh? què és el que està consumint i que sàpiga que si es dedica molt a aquest tipus de consum pues, pot ser perjudicial mm, eh, legalitzar la malihuana bueno, seria una qüestió que jo en aquest moment es podria legalitzar la marihuana en el sentit d eliminar el que seria el tràfic i les màfies però em decanto més perquè tinguin una bona informació als estudiants, sobretot a les escoles als instituts i que a partir de la informació crec que és un fet que és molt important Molt bé eh, Tu saps si hi ha o estàs a favor de que hi haguin facilitats perquè els joves un cop acaben la formació secundària i el batxillerat perquè puguin independitzar-se i estudiar a la universitat? El, tu creus que el número d'estudiants universitaris seria important que augmentés? home, jo crec que sí jo crec que est estudiar, estudiar és bo, estudiar és un element que ens facilitarà el desenvolupament però per això de Sallent és molt car eh? però és veritat que és molt car és que Sallent ja sempre hem d'analitzar que Sallent estem al centre de Catalunya que els mitjans de comunicació públics són molt deficients que haurien de tenir com a mínim el tren que pogués sortir ja de Sallent Uh -huh. que el transport públic és, és, tenen uns horaris molt restringit i que efectivament per un jove que viu a Sallent poder estudiar a Barcelona és, és un inconvenient gran emancipar-se difícil també difícil des del de, de punt de vista que ni els propis joves que estan aquí que no estudien a Sallent els costa molt emancipar-se per el que costa el jogue d'un pis per el que, que cobren d'un salari per tant, per anar a Barcelona i, i poder viure en un pis només hi ha una possibilitat és compartir el pis amb altres estudiants si no és, és impossible per lo que val un pis a Barcelona uh -huh. i és evident, que torno a repetir que tenim dificultats aquí a Seyent no per a un jove que estudia a Barcelona sinó per la gent que va a treballar en surcar viure a Seyent perquè el desplaçament és un valor, és un valor més de, del salari bueno, és una disminució del salari i tant. Per tant, és subcarb. Un altre col·lectiu molt important aquí al poble són els immigrants, mm. i molts d'ells d'altres cultures i d'altres religions i d'altres continents. Alguns estan en situació molt delicada i, des del meu punt de vista, molt poc integrats. Mm. Penso que hi hauria d'haver més diàleg amb ells. Mm -hmm. Tu has parlat amb ells? Sí, jo puc dir-li que en la nostra candidatura d'aquesta aquest, propera legislatura tenim dos nouvinguts, un romà i una, i una polonesa. Uh -huh. eh, jo parlo amb la gent emigrada, sobretot conec magrebins i conec persones que, que han vingut dels països de l'est i crec que necessiten un espai, un espai de contacte. Nosaltres entenem doncs, que l'Ajuntament hauria de fer un protocol doncs, convocar Eh, bueno, la immigració també és diversa perquè hi ha la gent doncs, que és, és magrebí i hi ha la gent doncs, que són europeus o sudamericans però sí que, que hauria de convocar a la immigració a l'Ajuntament i explicar-li certes coses no? uh -huh. quan dic certes coses doncs, donar-li a conèixer el poble no? les seves entitats doncs és una possibilitat de contacte nosaltres doncs, vam plantejar doncs, que el que és a través de la de l'activitat festiva, no? de organitzar una festa multicultural. Doncs que ells t'ensenyen doncs, la seva música i nosaltres li ensenyem la nostra. No? Uh -huh. O que o fer intercanvis de llibres amb la migració o crear el Consell Municipal de la Migració i la Solitaritat, no? on ells estiguin representats. Tenint en compte que hi ha molta gent immigrant que no pot ni votar. No? Llavors, això és un factor d'excluent. No? I, i, I dir... Quan parles amb ells, se senten molt contents perquè aviam saient nos que té un problema molt gran de d'emigració, però bueno, és que jo li dic moltes vegades a la gent, és que Saient ja és un poble d'emigració, perquè ja els anys a ser un poble de mineria i ja als anys 60 ja va venir molta emigració a viure a Saient I, i, i gràcies al contacte es entendre i ens vem integrar tots jo crec que el contacte és imprescindible però més s'han de crear escenaris per poder contactar més amb ells no? des de l'administració local aquests escenaris s'han d'impulsar uh -huh. eh, Vosaltres que representeu també de les alternatives més ecologistes no? el, ah, les que es presenten ens eh, vull plantejar un, un, un tema per suposat que hi ha un greu problema amb els residus de la mina però també hi ha una pols general per tot el poble que es veu molt clar perquè es deposita sobre els cotxes que no, mm. no duran dos dies nets mm. podria venir això de l'activitat minera la pols? Penses no, pot, bueno, a Penses que et pots fer alguna per determinar d'on ve aquesta pols? Aquesta... Que es detecten les carrers? Sí, que, està, que, que els cotxes s'empolsinen es ah. de seguida ah. i, i que es puguin ah. prendre... Perquè això és una pol·lució addicional que mentre ens fixem amb en la sal ens estem fixant amb això. Però el poble és un poble empolsinat. Vale, perdona, eh? Uh -huh. eh? Jo crec que aquesta pols, estem parlant d'una pols que ara en aquests dies, que són els dies de primavera, es detecta pels carrers que és de grugosa Ma, aquesta és la del polen ah, vale. sí, no, jo estem no parlant d'això no, no, no, no perquè no, aquesta, no pol aquesta pol no. que és grugosa la gent diu algun dia diu, això sofre dic, no. això és, estem parlant d'aquesta pols que ja aquests dies que la primavera es detecta molt pels carrers els no, cotxes jo... estem parlant del polen dels pins no, jo parlo de la, Entonces, del, del, la pols tota la que hi ha a la carretera sí, bueno, hi ha una zona que és la zona de l'estació mm -hmm. voltant més al, al voltant de la fàbrica de la sí. mina que és, efectivament, és pols de sal, uh -huh. la pols del potassi. I que suposo que els cotxes que passen la van, aixecant, la van aixecant, la van aixecant, la van transportant. Jo no diria més aviat això, és que si ens fixem quan hi ha l'elaboració de, de la fàbrica d'Iberpotats, que hi ha la càrrega de camions, Està, surt pols. Ja deixa anar molt de pols. Eh? Si et fixes, surt pols. Uh -huh. Què passa? Aquesta pols, doncs una mica per tot l'entorn que hi ha al costat de la fàbrica de la mina i s'hi ha no es... efectivament els pols de, de potassi. I això no es, no es podria facilitar el que, es, que, que es carreguessin aquests camions en un lloc més protegit, que no, que no surtis la pols S'han buscat mesures que possiblement eh, anys enrere encara sortien més, més pols s'han buscat algunes mesures però no n'hi ha suficient, jo crec que l'empresa hauria de tenir mesures més eficients la eh, es S'ha intentat de, de ficar un, uns aspiradors quan es carrega el camión, que aquesta pol la pugui aspirar uh -huh. i, i s'ha posat algun tipus d'aspiració d'aquest tipus, però encara això a mi em sembla que no està ben perfeccionat, perquè en realitat és veritat que la pols surt, no surt tanta, uh -huh. però continua sortint. Entrem en l'últim quart d'hora d'entrevista, que és el dedicat a les promeses, que és el que aquest candidat alcaldable, Josep Antoni Hinojosa, ens proposa i ens promet que voldrà fer. Bé, jo, primer, abans de dir promeses, el tipus promeses no m'acaba de convèncer la identitat aquesta, jo diria propostes o acció política i voluntats, no?, però, abans de tot, les nostres promeses assaient, pensem que primer les persones. I, en aquest sentit, podria dir que som temps massa durs per, per afrontar-los amb resignació i, per tant, hem de ser capaços de resoldre els problemes amb empenta. No hi ha excuses per no buscar solucions, és molta la força que tenim tots plegats per no aprofitar-la i tirar endavant els projectes i els restes que haurem d'afrontar la nostra vida als anys vinents. És per això que cara a la propera legislatura proposem un canvi en les maneres de fer, però una política passiva i imaginació davant l'autoritarisme, diàlegs i punts de trobada. En comptes de malbaratament i projectes fastuosos, austeritat i control de la despesa. No volem polítiques de, de capelleta on molta gent queda exclosa. L'acció de govern ha de ser global i no només afavorir uns quants. Des d'Iniciativa vers de sa tot i tenir un regidor dintre de l'Ajuntament, la nostra tasca està intensa i no no hem defallit de a l'hora de discrepar davant de la gestió del govern, però a la vegada hem fet propostes que creien beneficioses pel poble. Tanmateix, el contacte proper amb el carrer i la seva gent ens fa optimistes, amb honestitat i realisme, per afrontar una nova etapa de compromís polític que s'allien es mereix. Bueno, això era una introducció del programa de, de propostes que tenim, i, bueno, quan parlem de promeses, doncs mira, parlem de participació, informació, seguretat ciutadana i tota una sèrie de... El que passa és que, clar el programa ara per fer promeses... És molt llarg, no? És bastant llarg. No. Deixa'm que et alguna cosa. Per exemple, eh, tens previst pactar amb alguna força política? Aviam, el programa és bastant llarg i la gent tindrà temps de conèixer'l perquè ja el repartirem per al poble. Mhm. Mm nosaltres, pactar, pactar amb alguna força política. Bé, bueno, en funció del resultat, pues, és evident que, que ens haurem de plantejar si hi ha la possibilitat de pactar amb alguna força política. Aviam, nosaltres el que sí que estaríem més en favor eh, de pactar amb aquelles forces que ens identifiquem més. No? I en aquest moment, si en aquest període, amb qui no ens identifiquem és amb el partit de Convergència i Unió. Per una causa, perquè la situació que vivim, de retallades que ens estan fent el govern de la Generalitat als eh, ciutadans de Catalunya, no, no la veiem ni coherent, ni creiem que sigui el camí més adient. Ens estan fent retallades en el que és la sanitat, l'ensenyament, en la cultura i aquesta política a nivell de de Catalunya no ens'agrada Per tant, si tenim de pactar amb alguna força política els nostres aliats estarien a l'esquerra i a nosaltres ens agradaria doncs, que en funció del resultat electoral doncs anéssim cap a aquesta, cap a aquesta línia no? de fer un pacte o una entesa diguéssim, amb els partits que estan a l'esquerra de Convergència i Unió. O sigui que sí que tens prou tens previst eh, si és necessari pactar amb, amb els partits d'esquerra i també tens previst no pactar amb Convergència. Això ho tenim mm -hmm. clar Molt en bé. aquest moment. Respecte a... no sé si estaràs d'acord en, en que a vegades el, hi ha massa crispació política. Eh, jo crec que els ciutadans, eh, i més en aquests moments on, la, on les coses són difícils, eh, agrairien moltíssim que els polítics eh, disminueixin la crispació i es posessin més a treballar. Eh, què en penses això? Bé, bueno, és evident que la ciutadania espera doncs, que la gent, que els polítics ens posem d'acord. Aviam, a nivell de sa gent, doncs, jo tampoc crec que sigui una crispació exagerada, no? perquè d'alguna manera el nostre grup en plantejar que tenim de tenir discrepàncies perquè hi ha punts de vista que, doncs que és lògic en un sistema democràtic i és raonable doncs, que no ens posem d'acord. Ara, nosaltres sempre hem dit que hi ha grans temes de poble que al final, després del debat i de la discussió i de les discrepàncies, ens haurien de posar d'acord. Segur que hi L'exemple està de... que en la problemàtica del barri L'Estació, finalment, després de tantes discrepàncies polítiques, Eh, ens vam tenir de posar d'acord per donar una solució al problema del barri i l'estació. Quins són els grans temes de poble? tema de la nova residència, la sala polivalent, el tema de la crisi, el tema del del, del perjudici mediambiental que tenim, per exemple, amb el runam Salí. Aquests grans temes de poble, evidentment que abans de posar-se d'acord hi ha una discussió, hi ha un debat, hi ha unes discrepàncies, però per sobre de tot això hem eh, al final ens hem de posar d'acord perquè la gent necessita que en aquests temes almenys estem d'acord Els ciutadans jo crec que es queixen de que trigueu molt a posar-vos d'acord De que hi ha massa, massa, massa discrepància, discrepància, discrepància i obstacles en veient les diferències entre els partits en veient de veure les coincidències Sí, jo també penso Voleu que Voleu treballar sí, jo, jo penso que, que hi ha partits que tenim més... més que discrepàncies uh -huh. però potser sí que té raó la gent potser la gent ens fem una mica pesats quan parlem i tornem a parlar i potser surt una informació que ja ve de l'any passat que, i a lo millor durant un any estem parlant de lo mateix quan temps fa que es parla la residència? Pues ja fa bueno, En la legislatura passada del 2003-2007 en tots els programes electorals ja vam posar que faríem una nova residència. Encara no ens hem posat d'acord. I, I del tema de la sala polivalent ja ve de fa més anys encara. I ah, encara, doncs no, els però jo, ens jo crec que cachon, eh, no és això. que no estiguem d'acord. La residència potser porta més, més polèmica no? pel tema de la situació que està al costat del riu. En la sala polivalent jo crec que estem agafant el camí i ens estem posant bastant d'acord. No? Tu, creus que la, tu creus que la residència es farà en un lloc on no hi hagi uns experts que diguin que allò no s'inundarà? Sí, però, però aquests estàs, experts... Estàs però ha, estarà, en el tema de la no residència inundar. hi havia un punt, un punt per nosaltres fonamental i era que dèiem el pla director de la Generalitat no contempla una residència seient. Volent saber per què. Que vingui que vinguin de, de la Conselleria de Benestar de benestar Social i ens expliqui per què aquest pla director no contempla una residència És cert que el pla director planteja una cosa que per mi també és, per nosaltres ser fonamental. Ells planteixen, doncs, que la llei de la dependència de cobrir la necessitat de la gent gran a casa seva i que una residència ha de ser l'últim extrem. Uh -huh. Diguéssim, allò que ja no es pot fer a casa seva una persona gran que vagi a la residència. Ells estan més per aquí, estan, uh -huh. estan més per atendre la gent a casa seva. I si la gent una residència, perquè la ràdio com la ràdio que hi de, de, del servei, ja està cobert. O sigui, hi ha altres residències, ha altres pobles que podria cobrir la necessitat. I per un altre cantó, perquè tenim una residència. Però bé, bueno, tot això tenia de parlar en una taula on estiguessin les diferents direccions de del govern de la Generalitat. I això no s'ha fet. Per part d'iniciativa, nosaltres apostarem perquè faci una nova residència, però volem discutir i que ens clarifiquin tots els temes. I això no s'ha fet. Molt bé. Uh, què és més important? Que cadascú lluiti per lo seu o que cadascú es preocupi pel bé comú? Jo crec que, que el més important és que... Aviam. El més important és que l'Ajuntament és un mitjà per estar al servei de la població. Això és el que nosaltres pensem. Uh -huh. L'Ajuntament no és un fi per guanyar-se la vida, perquè des d'aquest punt de vista, malament a més. Si la gent que es presenta a la selecció municipal considera que l'Ajuntament és un fi per guanyar-se la vida, no anirem bé. Nosaltres entenem que l'Ajuntament és un mitjà per estar al servei de la població. I si els partits ens presentem... Aviam, hi ha partits que en un moment determinat defensen una posició. Però el fi al cap. L'important és estar al servei de la població. Uh -huh. Si no, no avancem. El partidisme no ens porta només a, a l'enfrontament. Defensar les idees, sí. Ara, el partidisme i, i partidisme, la gent es cansa d'això. ¿Què, què, què en penses del, de la independència de Catalunya? Ah, aquesta pregunta és interessant. <ríe> <ríe> jo penso jo penso que hi ha molta banalitat. les coses, i, que, I que això s'ha de prendre una mica més seriós. A mi el que no em sembla gaire bé és que el, que, bueno, que ara bueno, el partit per la independència, el partit de la porta i companyia dels doncs, que surten aquests personatges i, bueno, i, i sembla que aquí pues, això res. No? lavors ser la tradi dia que van fer aquella moguda a Barcelona on surt aquella dona despullada i, i, i tot això no? va sortirir una dona despullada. <sindicït> tot, tot, tot, no la tot, manifestació la concentració que vam fer. Això s'estava analitzant molt aquest tema sobre la independència i jo penso que la independència no és sí, sí a la independència és un projecte a mi si em diuen, és que volem un estat propi jo vull un projecte jo crec que parlant d'independència és un projecte, com serà aquest estat i com serà tota una sèrie de qüestions d'aquest estat com s'organitzarà aquest estat en, en funció, diguéssim, de la de l'atenció social de com funcionarà, diguéssim, les empreses és estar una mica buit de contingut. Uh -huh. I després que la independència, des del punt de vista d'alliberament, la veig confusa i, i una mica diluït. Perquè què volem, la independència per controlar econòmicament Catalunya o la independència perquè la gent s'alliberi i la gent bueno, no estigui tan explotada o perquè la gent socialment estigui, tingui un millor estat de benestar... Són preguntes que ens hem de fer. O és perquè volem que una sèrie de senyors que ja ha a Catalunya vulguin controlar l'estat econòmicament i ja no ens, no, no ens controli tant l'estat espanyol, però aquests senyors eh, que serien una altra vegada els banquers, les multinacionals i els poderosos de Catalunya ens tornarien a controlar? Alerta, és que tot això no el tinc clar. I el projecte d'independència és Gairebé el dia després de la independència gairebé no s'explica. Pertany, jo voldria una independència doncs, que es tingué la tendència aquesta d'estar doncs, de, al servei dels ciutadans, no al servei també d'uns quants, eh? cuidado,? Eh? A totes les persones que han de votar el dia, el dia 22 eh, han, de, han de pensar a qui volen votar. Què creus qu eh, que han de fer? Hem de votar el que creguem que és millor per cada un? O hem de votar el que creiem que serà el millor per tots? És una pregunta difícil, perquè la gent votarà en funció de... Jo crec que la gent vota en funció de moltes coses, i jo crec que hi ha molta gent que no vota, uh -huh. perquè pensa doncs, que tots som iguals, que tots els partits són iguals, és, és, és també la, la forma d'opinar de la gent a l'hora d'anar a votar les reflexions poden ser molt diverses hi ha el concepte de que un obrer no pot estar a l'Ajuntament hi ha el concepte d'un que, que va a l'Ajuntament d'un que va a l'Ajuntament ha de tenir una carrera hi ha molts conceptes diferents hi ha el concepte de que si importa portes el vot a casa meva jo et votaré, però com que no me l'han portat no, no, no em votaré mm -hmm. bueno, hi ha moltes, molts conceptes el concepte de dir: "Hem elegit el programa, el que diu aquesta gent ho crec, aquests, et sembla que ens defensaran. Aquest concepte també queda molt diluït. Ni tothom es leix al programa. Ni molta gent el millor vota per la persona i no vota pel partit. Eh, és molt diversa la gent quan va votar. I a lo millor la gent que tenia d' a votar no vota i, i, i, i perd aquell partit que representa realment a aquesta gent que no va votar és és complicat tot això. Molt bé, doncs eh, moltíssimes gràcies eh, Josep Antoni Inojosa. Això és tot, aquí acaba l'entrevista eh, el candidat del, del partit inici... Iniciativa per Catalunya Ver Esquerra Unida i Alternativa i Entesa Moltes gràcies Ara, oients de Ràdio Sallent sabem molt més i podem decidir si volem o no volem votar-lo aquest programa ha sigut possible gràcies al director de la ràdio Lluís Font, pel control tècnic i la producció, gràcies també a Mireia Gilibert del Departament de Comunicació de l'Ajuntament pel seu suport incondicional, també per Mercè Merceda pel seu catering i jo mateix J.M. Martín que us parla Ningú hauria de votar sense haver escoltat aquesta entrevista a Ràdio Segent, passa es repetirà